ha doncs Explicat això, el que va enviar el representant socialista de Palafrugell, el màxim representant Juli Fernández, doncs nosaltres també ens volem posar a continuació en contacte amb el regidor de, de serveis de mobilitat, en Pau Lladó. bon dia. Bon dia. Doncs eh, suposo que has pogut eh, llegir no? aquesta notícia que hem penjat aquest matí al voltant d'aquesta crítica que feia el Partit Socialista, el qual doncs, eh, deia que heu estat, o heu estat encara passius al voltant d'aquesta eh, per arreglar aquests desperfectes ocasionats pel Temporal Glòria. Què aneu de dir des de l'equip de govern? No, la, la veritat, la, la, no, no, no l'he llegit, m'han dit que la, que la van penjar també per les xarxes, però no no, no, no, no li pogut llegir aquest matí, fins ara hem estat aliats uh, amb reunions i no, i no m'he pogut posar. Um, no, a veure, um, nosaltres uh, des del primer moment ja hem estat treballant amb el tema de, no només de Llefranc, sinó també de tot el Temporal Glòria, um, s'ha vist uh, no només amb la publicitat, diguem-ne, amb, amb, amb la... Amb la, amb, amb la publicitat diguem, explicant molt bé des de l'Ajuntament el que s'ha fet sinó també des de, des de tots els mitjans informatius s'ha vist que hem, que hem estat a sobre i, i encara hi continuem estant a sobre, per tant no és una cosa que, que hagi pres poca matència sap greu perquè al final som l'únic Ajuntament afectat pel temporal on l'oposició i en aquest cas només el PSC doncs vol fer política d'una desgràcia i bueno jo particularment no som ningú eh, per demanar-lo res ni i que cadascú de fer l'oposició que ho consideri, nosaltres eh, seguim i tenir mantenint la mà estesa i com anem fent des del primer dia i en aquest sentit doncs, no tinc gaire res més a dir. Uh -huh. T'explico una miqueta, et faig una, uns cinc cèntims eh, perquè uh -huh. puguis veure per on van el, els trets de, de, del Partit Socialista, ja, de, ja deia eh, que us acusava de, de passivitat per no posar el fil a l'agulla per reparar aquests efectes del temporal Glòria i també doncs, explicava que la setmana passada va mantenir una reunió amb els afectats que, com el també vau fer amb els portaveus, no, no van rebre cap, respota, resposta, cap, cap proposta perdó, en concret ni vau avançar cap calendari per reparar aquests danys. Eh, també apunta que les obres eh, per reparar aquesta, aquest mur, sobretot, doncs, no començaran fins passat l'estiu. Eh, Explica'ns, per la gent que ens estigui escoltant, quina és l'actuació prevista que té l'Ajuntament de Palafrugell per aquests aquestes sobretot a Llafranc, que són, són els més visibles i també els que veu quantificar com a més costosos per a l'Ajuntament de Palafrugell. Nosaltres de Llafranc eh, tenim ben clar que, que hi ha dues coses. La primera, eh, garantir la seguretat de la gent, i de la gent no només parlant de la gent que, que hi passa, sinó també dels establiments i la segona part és que nosaltres volem que els negocis i restauradors doncs, mantinguin la seva activitat. Per tant, nosaltres des del primer moment hem estat eh, amatents en allà i això els hi, vam explicar, els hi vaig explicar personalment a la Junta de Portaveus on va assistir un portaveu, de, un representant de, del PSC, un representant del Comú Podent i un representant dels socialistes on tothom, eh, tots, tots ells tres, eh, van dir que, que gràcies per l'explicació que els hi semblava perfecta. Uh -huh. Nosaltres volem garantir això, la seguretat primer de tot, i a partir d'aquí, doncs hem estat fent actuacions, perquè al final, quan el Glòria ha afectat en el passeig Francesc de Blanes, no sabíem quin era l'abast real fins al cap d'una setmana, perquè, és esclar, um, hi ha un forat, hi ha un esboranc, i aquest esboranc afectat, ha afectat una línia bastant llarga, no només al passeig Francesc de Blanes, sinó també cap marquès. Per tant, aquest forat, primerament, tècnicament, s'ha hagut, mm, ha hagut de veure fins on t'afectava. S'ha hagut de veure fins on t'afectava. I en aquest sentit, quan mm, nosaltres el que farem ara, aquesta setmana mateix, és posar uh, una nova, un no, uh, new jersey, que són aquella mena de, uh -huh. de, de formigons que, que a vegades veieu per la carretera, per intentar doncs, que la gent no passi, perquè ens ha trobat també que la gent doncs, saltava el cordó i passava, feia fotos, etc etc. Primer per, pel, te, pel tema de seguretat i llavors farem una... farem, uh, diguem-ne, Uh, un provisional per intentar doncs, uh, doncs que aquest passeig, aquest passeig aguanti el més aviat possible. Ara mateix tenim tots els tècnics de la casa, sobretot eh, temes d'urbanisme, tenim tots els tècnics treballant, treballant per restablir la normalitat el més aviat possible. I en aquest sentit sí que, que, bueno, que, us he, que us hem de dir que s'han plaçat els veïns de Llefranc la setmana que ve eh, a una reunió per explicar una mica els, els temps d'actuació, perquè nosaltres hem tingut, eh, doncs, temporal glòria fa unes tres setmanes, hem tingut doncs, doncs un temps eh, per, per, per veure què havia passat, per uh -huh. comprovar l'abast de tot plegat, i en aquest sentit doncs, la setmana passada vam tenir una, una breu reunió amb els veïns de Llefranc, i els van dir, Uh, de la setmana passada en dues setmanes, és a dir, la setmana que ve... Veniu a l'Ajuntament i us explicarem una mica els tempos. El que passa és que eh, quan un passeig doncs, té un esboranc, doncs, no sabem l'abast real i nosaltres hem de tècnicament calcular l'abast real. Això no vol dir que no hagin fet res, hem estat fent moltíssimes coses i estem programant moltes coses per la seguretat. I això és un tema, mm, ja us ho dic, que és una desgràcia i que sap greu que es faci política d'això, no? Però que realment hem estat treballant, hem posat tot l'Ajuntament a, a disposició de, de, de, de treballar i de parlar-ne el mateix divendres de temporal... Una, un dia després del temporal, vam estar parlant amb els veïns de, de, de, de Tamariu i de Calella, i no es va donar temps per parlar de Llafranc, però també vam fer una roda de premsa a Llafranc el dilluns, explicant amb pèls i senyals tot el que havia passat. Per tant, sap molt de greu que es digui que no han donat tota la informació, quan s'ha donat la informació d'una manera molt, molt àmplia, fins i tot usuaris de xarxes socials que deien que moltes gràcies per la informació i que, que era... Que era, que era, que era... Molt agradable, agradable tenir un ajuntament que donés, que tingués tota la informació possible i nosaltres hem mantingutut en tot moment en tot moment tant els consells com els veïns informats. i a més a més, en temps real, que això no, no, no, no havia dit, però com comença a fer aquesta nota de premsa, en temps real he informat a cadascun dels portaus de l'oposició en temps real de tot el que passava, de què havíem de fer, i sobretot, com sempre hem fet des d'aquest de, equip de govern, m'ha estesa l'oposició per si tenien algunes propostes, per si tenien algunes... algunes eh... Algunes, algun punt d'observació va estesa per a treballar plegats i després veiem doncs, aquesta notícia de premsa doncs, que fa tot el contrari. Uh -huh. uh, per tant, també una miqueta dolguts i, i sorpresos perquè vau mantenir aquesta reunió la setmana passada i en cap moment es va mostrar en aquesta reunió Disconformitat per part del Partit Socialista? No, en, el, en aquest sentit, doncs en aquesta reunió que vam tenir sort a Sortadeus, eh, varen parlar d'algunes coses de comunicació, algunes propostes, fins i tot, doncs varen sortir propostes que es, que es poguessin fer, doncs, eh, que es pogués fer una mica de... de, de, de, de com... De, de, fer, de fer fotografies de tot el que havia passat i aquestes fotografies, doncs, exposar-les per, per tenir consciència, no? Mm. Però en cap moment eh, es va eh, posar en dubte les atracions que s'havien fet, que són atracions que hem treballat amb tots els equips tenis de la casa. Vull dir, sap greu, perquè a més a més és que, ja us a ho dic, la setmana eh, del temporal i la posterior personalment hem tingut... Eh, hi un contacte amb, amb, amb l'oposició amb els tres partits de l'oposició i, i hi ha hagut un contacte molt amable amb, amb els regidors que en aquest cas no, el senyor Fernàn amb els regidors. i sap greu que bueno, donc que es faci una nota de premsa eh, dient això i que, i que, bueno, que, que tire una mica no sé com, que tin una mica en terra, Uh, tota aquest, aquesta, aquesta bona dinàmica que portàvem doncs, amb l'oposició, no, Rubén? Mm -hmm. I, I sap greu això, perquè al final s'havia parlat molt bé i inclús han dit, ostres, doncs quedem, i jo els hi vaig dir, quedarem després de, de quan hagi passat tot el, el temporal per parlar-ne i vam quedar dijos amb la Junta de Portaveus. Vull dir que dona la sensació que nosaltres no haguéssim fet res i que ens haguéssim despertat de pressi corrents i, i hem fet moltes coses, i les xarxes de l'Ajuntament i de la ràdio doncs, també han funcionat molt i molt bé. I sap greu perquè s'ha crea com una mena de... de... <coughs> d'ombra que distorsiona i que, i que deixa molt mal lloc la bona sintonia que han tingut en l'oposició en, en aquestes dues setmanes. Mm -hmm. Respecte a aquests eh, treballs per tornar el, eh, a la normalitat, entre cometes una miqueta, eh, també estan superitats a possibles eh, subvencions? Eh, va, vas mm -hmm. anar una setmana, fa unes setmanes, de fet quan tenia lloc el ple de l'Ajuntament de Palafrugell doncs vas anar a una mm -hmm. reunió del Consell Comarcal per, per saber no, també que, quines podien ser les possibles ajudes. Vosaltres també esteu Uh, a l'espera de rebre uh, però uh, us esteu esperant també aviam quina serà la quantitat per, intentar, per, per actuar o actuareu primer i després ja veureu què, què us pertoca, com, com serà això? Clar, que tot això és una obra i una obra s'ha doncs, d'haver de fer el projecte, s'ha de licitar ha d'estar en exposició pública i tot això, doncs, l'administració pública doncs, té aquests tipus, i no és de palafrugell està tots els llocs, té aquests tipus de, de processos no? i en aquí també, com ho has dit molt bé doncs, també hi ha el tema, de, també hi ha el tema de, de les subvencions que les subvencions doncs, eh, doncs bueno ens en rebrem de costes, en rebrem de, de la Diputació que van fer una partida ordinària de 600.000 euros la mateixa setmana del temporal i després n'han anunciat una altra extraordinària per més endavant, per tant tot això, malgrat tot, malgrat sàpiga greu, eh, els processos administratius són, són lents i no els embarquem des de l'Ajuntament de Palafrugell, són processos que, que, que, ens, ven, que ens venen donats, diguem-ne, no? de dents de supramunicipals. Per tant, nosaltres en aquest sentit doncs també estem esperant a veure quines són les subvencions reals que, que, que ens toqui, per molt poques que, que ens ha pugui tocar, perquè per desgràcia hem sigut aquest temporal a fer molta mal a tot el país, mm -hmm. i en aquest sentit doncs, nosaltres eh, doncs estem esperant també que les subvencions a Palafrugell s'acabin doncs, de definir quantitativament. I per últim, Pau, per anar acabant, mm -hmm. a l'espera doncs, de, de saber això, quina serà la quantitat definitiva que rebrà en aquest cas Palafrugell, i també d'haver doncs, de, de fer aquest projecte, mm -hmm. per, per després posar-lo a licitació i després exposició, pública eh, de cara a, aquest, a aquesta Setmana Santa i Estiu, hi ha prevista alguna, a, a algun treball doncs, per intentar eh, deixar el màxim possible doncs, que, que es pugui fer l'activitat econòmica eh, normal? actitat econòmica i el pas de la gent això ho garantirem i això està garantit i això tècnicament és el que hem mirat aquestes setmanes per tal que es pogués garantir i a partir d'aquí doncs ja ja hem avisat els eh, establiments que aquesta activitat doncs, doncs es podrà fer a partir d'aquí nosaltres farem un provisional tècnicament doncs hem d'anar veient a veure com com fem aquest provisional? Uh, afortunadament a Calella no caldrà. Uh, a Tamariu han tingut una petita coseta doncs, que, ja, que ja anem solucionant, però ja a França sí que cal, per tant, nosaltres ja tenim tots els en um, tenis per fer, un, per fer un provisional i garantir aquest pas de gent i aquesta activitat. Primera, la primera part no doncs serà posar és New Jersey al passeig, que, que garanteixi el pas de persones i, i l'activitat econòmica dels establiments i les terrasses, uh -huh. i també haurem de mirar a quina manera doncs, protegem una mica la platja, no? que la gent no vagi sota l'esborany i i puguem lamentar, lamentar alguna coseta. I a partir d'aquí, doncs, el doncs, que provisional i l'actuació de les obres, que, que ja veurem com, com es poden fer, ho explicarem en aquest cas, doncs, no és un factat dels de Llefranc, a una reunió que ja els hem convocat eh, la setmana vinent per explicar una mica això, els tempos. Mm -hmm. Per tant, aquesta primera mesura, o primera no, una altra mesura, per de cara a, serà ja a Setmana Santa o més de cara a l'estiu? el tema de les obres. No, de l'activitat d'aquesta econòmica, intentar fer aquests... Ah. o sigui, els New Jersey ja m'ha dit que es posaran d'aquí a poc. Questa sí. setmana, o la ve, com a molt tard. Uh -huh. Per tant, entenem que aquest pas provisional i l'activitat econòmica es podrà restablir uh, amb normalitat entre cometes a partir de Setmana Santa? Som, nosaltres uh, som molt cautelosos amb el tema del temps, però, diguem-ne, jo crec que um, estem bastant convençuts que sí, sí, sí. Uh -huh. Molt bé, doncs, Pau, volíem aclarir aquest punt després no doncs, de, de rebre aquesta aquesta nota de premsa de, del Partit Socialista amb el qual doncs, ja has comentat que eh, us sentiu dolguts eh, per, per aquesta... per, bueno, per, per comunicar-ho així, no? A través dels més mitjans, que dolguts doncs. sap greu, perquè ostres, eh, quan passa una cosa d'aquestes eh, és una desgràcia per a tots, la veritat més per a alguns que per a altres, això doncs, malauradament doncs està clar però sobretot més pel, pel bon rotllo, si m'ho deixes dir així, mm -hmm. pel bon rotllo que hi havia, hi havia hagut tant amb els representants de l'encomú Podem eh, com de Ciutadans i i, de, i del PSC també dos que havien mantingut doncs, xerrades i, i whatsapps per eh, durant aquestes, aquests dies del temporal i' creu que una nota de premsa doncs digui que nos no s'ha informat, no informat correctament quan eh, s'ha agraït la informació a eh, quan els hi ha dit a tu que anem a eh, fer una reunió per parlar amb tot plegat, qualsevol cosa que tingueu en ment digueu-nos-ho, qualsevol cosa que trobeu faltar digueu-nos-ho, eh, sap greu perquè, bueno, perquè sembla que, que, que s'ha fet aquesta nota de premsa i que s'atiri al terra doncs el, una mica aquesta, aquesta bona sintonia que hi havia hagut entre aquesta, els portaveus i també entre doncs, el, el regidor del PSC que, que havíem tingut aquestes converses i sap creu perquè, bueno, doncs perquè, doncs perquè no, no tot va. Mm -hmm. Doncs, Pau, nosaltres ho, ho comentarem també en els propers dies, seguirem doncs, atents a com evolucionen doncs, aquestes, a aquests treballs per millorar, d'una banda, la seguretat i també doncs, per intentar restablir el màxim aviat possible aquesta activitat perquè no afecti doncs, tant els comerços i els establiments de la zona de cara doncs, a... A la turística el... o sí. Setmana Santa, sí, sí, en això estem. Mm -hmm. Pau, ens retrobem aviat. Gràcies per tot a vosaltres.